داو د دا دې صورت مې اسبات د قیامت ته ترقيرا مخ کی ویلو کذالک الخروج دارنګ به د قبر نروځي نو د دین اور پسې مخ صورت کی وي چې نن دین الوقع سره پورت د کې دلبني جزاو سزا بمی نو د صورت کې وای مالهم دافع د دا دې واپس کوونکې امسوګ نشتا خامہ خبره زیدان چې قیامت واپس کی و تور اول شواهد پیش کړي و تور گواړه تور تور نه صاحب د تور موسا علیہ السلام او کتاب مستور او کتاب لیکل شوی یا دا موسی علیہ السلام یالوه محفوظ یا دا قران فرقم منشور چپا کارس خور کړه پتختو خورو کې وال بیت المامور گواډه هغه بیت هغه کور المامور چې آباد کړي شوی دی برا د بیت الله پښید کې برا دی اسمان کې اول اسمان کې بیت المامور دی دا فرشتو کعبہ و سقف المرفو اوغا چه توچت کڑی شوه والباہر المزجور اوغا دریاب المزجور ڈک شوه یا جوش کڑی شوه اور بپی لگی یوچ شوه مختلف ایمانی این ربک بیشک ساراب این آزاب ربی کبیشک آزاب دارب سالواخر خام خارات کنکے مالو مندہ فینشت دیل روا پسکونگے صوب یو مطمور سما مورا کل ویدہ کیامت پاورز و چروان بشی آسمان پروان دو سرا و تصیر الجبال و او فنا بشی غرونا سیرا پا فناکی دو روان بش و لو یو ماځین خللااقتې په د ورځین مکزیین ا هغه چاالله چې قیمت دلوجنګي ځین د خلک دی چې هم في خاین په بالو کې لاابونه نه نوتي ديهو کېښدي خیرتیر دی ی په د ځبانو یده اوناارې جاما ډی برټې لړ شيديبړی چې او د جانم ت دا پهټې لکولودي کو کولو او تهبلي چېهځین نارلتې دا اوور د کو بیا قون چې تا د روژګه افروه د او زیاددو دی. امانتو لا توصیرون کنی نی نی دا اسلوان نوزه فزورو کو صبر کوی ولا تو صبر نکوی خلاص نشت سوان علیکم برابر دے پتا صبان دا حال انما توصیرون بیشکا بدل بستر رکڑی کی گی ما کندوم تامالون سب چکول ان المتقین بشارت بیشکا متقیان و پجنتون نعمتون کی فاکی ہینا او لذت خستون که بای بیما پاغا سا آتا اوم رب ومچورکی ودید دی رب و وقا اوم رب ومبساتی دیل را دی رب ازاب الجایم دازاب دا جان نمنا و تا ویلکی کلوخ رای او اس که حنیان پریمانا بیما آتا دی بج کن دم دنیا که مملکو متقینا لا سرورین بیو تا کیا و خون کی پکڑون مصفوفا صف بستا پا لین پراتو و زوجنام بخورین این او جوڑا با کموندی سر آغا تستر بوالا خزه واللزین آمنوا کسانچ ایمان روڑه ده و تباعتم زوریتوم او تابیشی و سر دی بچی بی ایمان این پا ایمان کی ایمان روڑه الحق دا بچی ممو یوزه کدوی سر جنت الحق نابیم یوزه با کموندی سر زوریتوم دا دی بچی بجنت که کم مومنان دایان حق پرست بچې وځره په مسله کې مرګري دي خو هم راکارې نه یې کړې دی. نو چې بلارته په غټ کار غټ مقام ملاوي دا بچې هم په مسره مقام کې <تصفح> سره د دې چې ما لتناو نبا نیمګړې کوو کمو د دنیا مين عمل اند دي عمل کې منشئن څه شي مطلب بلارته لز درجی ملودي په دعوت او تبلیغ او د دین په خدمت او په جهاد او وسویر چې له ایمان کې مرګ لري دا غمرنه پی... ده د مثلا د اته درجه والاده نو دا سی بنکای چې پلار ته وليږي او درجه د لور کا بس نه هستا شي نه دا د شو دې زيت از نه نه د پلار به غلسی او د زوی به دا تی او دیو دی پلار سره پا او چت زی کی وی لکه مایه پرونه دنیا کې لار ده اغلو افسر ده وزیر ده هغه ته بنگله ملو شو سرکاري مورات ملو شو نوخذہ بچی راغه به تبہ هغه سره په انګلی کې کړه وګوره <تصفح> ایمان اورول دي نا جنتیان د دې اول مخاطب صوب دي اصحاب کرام لیر دا ما شیخ علامه نیویره ملابا د دې یاد نه بده استدلال کو چې انده اصحاب کرام او مؤمنان اولاد هم جنتیان لکه کدی یاد نه ماری وی نو دیو جنا چې معاویه رزیلان هو جنتی ده نو یزید هم جنتی ده کنا تاسو مسلمان امنانه معنی دا, گوره، مارتا دا گوره پتا باز خبر با کتاب وګورې مار تا وګورې زوی دې دا وګورې پته بولې بس خبره وکړې خداوس نشو ویل تفصیل بس وخت نشته <تصفح> نو دارن ابو بکر صدیق چې جنتی ده نو دا غزوه عبدالرحمن بن ابي بکر او محمد بن ابي بکر هم جنتی ده زکشیو محمد بن ابي بکر پسیم خبری کړی او عثمان رضی الله شید شهید کړو دروغ وای نو مشیو شید کړې نومبر نام کړی د تاریخ برحال خو مونږ دا ویو نیلوی سے وی نیلیسه بداوی رحم الله چې مونږه میشن د توحید او د سنت سراسرا د ختم نبوت سراسرا دفاعه صحابه او دفاعه اولاد صحابم دې چې څنګه د اصحاب کرامو دفاع دنو د اصحاب کرامو د اولاد دفاع بمکو نمش یو و ایمان خلکو بدنام کړی ها کلونفسن هریا نس به ما کسبه پاره سچې کړی رہی نن غاڼه یعنی هر سړی د خپل عمل پا انتظار دی نو دغې مطابق مبدلې او امدد نام او زیاد و ورکوم دي لافی پا کې او امدد نام او ورکون دي د فیفا کې تن من او وخت می ماشتهونه چې غواړي سکه سمغه غواړي د مارغه ملاوي کې با يتنازعون فیا يتنازعون دا یو بلنا باخلی راکا کې با فیا پر کې کاسن اردا کې پیاله شرابو مسته نه که مسته مستی هوښتا بي بكي لاك اسن في لا لا غن فيا نبي عباس خبري جنت کې ولاتا سیمونه وګوناي او يتوفا عليهم اليمانون او ګرځي په دیبانې خدمتګاران لهم شدد دي د باربې نوګاران كانوم گویا کې ته لو لولو مکنون دا غلري دي پټي ساتلې شوی او صفا يعني هغه نوګاران نه دون خل او صفاصو ترنو مالک خو بازو بازو باز و اغلب باز مرابازیاں تساول مخمکی باز باز تا یو بل حال احوال ته پوس گئی دنیا کې څنګه وې دنیا خبره برایا دي قالو دی و وی اناکنا قبل مونږ پخوا دنیا کې پیاله نا پخپل کورانه کې مشفقین یریدون کی چې صبر اسرکی خوف من الله علينا احسانو کومسر الله او کان عذاب سم وستلو دا عذاب لګو والاونا دا مونږ پس جنات ترلو جهنم نه بچوې اناکنا من قبل یقینا موږ په خوا دنیا کې نه دوه شو را مدد کوم دغه الله چې الله شرا مدد یو الله تمام چې غوالا او ان هو البرهيم وا ده احسان خاوند مہربانا احسان دی روانه او وګوره جنات ته پس لاړ اناکنا من قبل نه دوه شو دنیا کې یو الله ته چې غوالا یا الله مدد ام وي یا لي یا رسول الله یا پیر بابا کاکاس وبم نه پا دی توحید جنت تتره دی، نو فذکر اوس نسیت دی خلقو لورک کنا پا دی قرآن، چه دی توحید پا عقیده پویشی، نو جنت بوتا ملاوی گی، فذکر ته د دی دی مسئلہ و دی قرآن فمانتا تنی بنعمت رب بکا، بنعمت دا رب چې قرآن دی بکا هنین کائن هن ولا مجنون لے لے والین، دی دی دی تا دی دی تلیوانی و کائن اولیوانے ام یقولونا دیوئی شاعرون شاعر دے نتربسو بیہی انتظار کمونگ بدبانے ریب المنون دا حوادثو دا زمانی یا ریب المنون دا حادثه دا مرگ مرد بشی خلاس بشوتی دا بیوی قلورتوی تربستو انتظار کرویزم تاو سر دا انتظار کون کنیم هم تا مروم احلامو هم آیا حکم کئی دوی تا دا دی اقلون بی حاضر دا دی خبر لیوانی دا سی هم هم بلکی دوی قومن قوم ده تا اون سر کش هم یقولون تقولو آیا دوی چه دی پیغمبر دا قرآن زان نجول کرده ده نانا بل لا یومینون بلکی دوی خپل ا فعالیت وزرا دلو کی به حدیثه مثلی پيو خبره په شان ده یا به حدیثن پویاو جملو یو آیات باندې د پشان انکانو ان کانو صادقین کریشتنی هم خلقو آیادی پیدا کړی شی من غیر شین ا بغیر خالقن بغیر صد خالقنا پله پیدا یې هم همو خالقون آیادی پیدا کون کی ز خپل ځان هم خلق سماوات آیادی پیدا کړی اسمانونو عظم کینانه بلایو کون بلکی یقین نه کې دا الله بولویات ام عین بل ام ایا دوی سره خزائن او رب ک خزانی در په استادی ام هم المسایترون یا دې موږ مقرر کړی شوې ده په تقسیم امرهم اایا د رسول الله مو نن یا سمون فی چې په دې کېوري برا وکستنه کوي ځنو کو وغوګستنه کوي او د برا حال نه خبری فلیاته راتری کی مستمعهم هم پا اخپلو ریدلشو خبرو به سلطان مبین په دلیل خکار بانده ام لحل بناتو ایدیل را ام لحل بنات آیا اللہ لرلون دی و لکم البنونو تاسول زامن جیبه دا ام تاسلوم آیات واری دا دوی ناجرن ساجر مزدوری پده بایان فاهم دی می مغرمین می مغرمین د تاوان نمس خلون درانه دی آیات تا دی پدی سفیس واری چانده شکرانه واری نو دیړه د افیس ورکول ګران دي ځکه دا نه مانی امه انده ملغوی او یا دوی سره غیاب لري د وهیو درې محفوظ فهم یو كتبون دي دا غینې لیکل کئ باغې فیصله کئ دا پیغمبر نه ده امه یویږي نه دا یا دوی را ستا خلاب د تدبیر فلذین کفر واکسان چې کافید هم المکیدون د خلاف تدبیر کړی شوی دا الله طرف املهم عائشتی دا پاره الهاون مددگار غیر الله دا الله نه سیوا نه نه الله پاک دی الله ما دا حسنه ایش کو نه شید الله سر شریک وي وای یوک صفم من السما کو دی وی نی سیو ټوکړه د اسمان ساکتن را پریوتونکې یعنی عذاب پر هم بمدی سوې را روان با عذابی مطلب دا الله به پسر کانه را غرزیدو بیا بیام سوې یقین বনে کی وی بھ یاقولون یا صحابم مرکم مردا اور یز دلان دلان دی گورا گورا گورو یز عذاب تہ و یز فزر ہم پرے دا حتا یلاکو چھ ملاقات قیامہ ہن لزی اخبل روز سرفی یس یسعقون چھ دیو ورکی دیو شگڑیشی یوم لا یغنی انہم باغ اور رضوان شفاعتہ بہ نے کی دی تو کہی دندی چہ لونا سفس یقینا آ کا سان لره چې شرګې کړه دې عذاب دې دون زالک مخکې د آخرت نه د قبر یاده دنیا ولګیناسره مولا یې له اکثر نه پوي اوس پر صبر کوا له حکم ربک فیصله ده رب ته دې الله به عذاب راولي فین کبه آیونه ته زموږ د سرګو دلان دې او باقي بیان او په همت رب لګیا وسینه ته قوم کله چې ودرېګې مسله بیانه یا کله پاسی ار وقت منجلس نو من اللہ علی و سب فسب بیو تزوی بیانو دا اللہ و اعتبار نجوم و پا وقت شاکولو دا سطورو که سطورو چه شاکی منطلب غیب شیو